اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون اذا طلقتم اذا طلقتم الى مغانما لتاخذواها ذرونا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 سیقول المخلفون دام چکل نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دو خودی بی نراتو نو اللہ جل جلال حد د علیہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسیدو مخ کی اللہ وطا دا خبر چې وچکم کسان روستو پاتی کلی شویدی چی اگه کې ڈیر منافکانو او بازی مسلمانانو هغه پاتی شوید لکه تفسیر مارف القرآن لیکلی نو الله جلال جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته اوپر مایل چلل شنو زرد چې غرستو خلک ایو خبرو کی چې اذن او کلبو کی نو مو کې وځم بیان د دین ارستو چونګي تاسو تمای دي کې مسله دا و چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د لحد طرفه الدا رسول هدیبي په مقام باندې قریش سره مسله حل کړو سولې وګل نو دی سرداؤ چه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم گیر پیر علاکو تا اوزگار شو وغی او اخلی خبر دین تالا اغیی تابیکلو اغیی دو مټ دیکلو چا بانده جزیشو نو پاگی کی یهود دو د مو دا اللہ دو دا طرف داگا مکرر و خودو اللہ دو طرف نبی علیہ السلام تا اگر چه قرآن که داگی تذکرہ سراحتن نشتا ایاتو نو کیزی نه ده. او دل دلته کېهغې ته اشاره شوي ده د الله د طره په نبی اسلام ته ویل شوي چې کو خلک ته سر راغلی د خدا ب ته او هغه قربیغ وړی ده او نبی صلات د اسلام سره په سخته کې او دریدیدري والله د خپل رضا اعلو کړ نو الله تهویل چې د راان نه کومه دی نهروستو به تاسو ځای خبر ته یهودیانو پسې اوغ یودیانو سره به تاسو جنگ کوئ او دا غوی وخل اسانو دا غی تابکل اسانو اسان غنیمتونو نو الله پیغمبر ته و چې ګوره د پادشي خلک به تاسو چې مونږ د سرزو خبر ده انداله زګ غی ته هو پتا چې غزه اسان ده پکی مالی د غمشته نو دوی به تاسو چې مونږ ته سرزو خطبه وته وایي نه هرګز نشه درله دا الله خبر تاسو سونه شه بدلوله دا الله خبر ده چې دا غ د خیبر دبا اغه چاته ملاویگی کم چ مکی ته الله خبر ادا تا سود الله خبر بدلو لینش دی ته بتدا خبر کی نديب سوئی تا جواب کی خدای ته ویلم پیغمبر لراغه لنه پیغمبر تعالی وی دی بتا تا جواب کی وئی جته مونږ حسد کوي تاسو استاد مونږ حسد دے مونږ سره کینہ ده پمونږم دا معلوم نیسود ننی الله فرمای بل کانو لایف الا قلیلہ دین کویګو یګ پویا کوم ده پوئی کوم دی دی به دا خبره تا کوي الله پر مهل سې وی ګول المخلفون زرد چې اغه گسان به وای چې اغه رستو پاتکړې شي وی دی یو کله به دا خبره کوي اضا اغه وخت کې ان تلقتم جتا سوزا الى مغانمه غنیمتونو ته ګور الله جنگونه وي ذکر نبی اسلام ته بشارت ان فتحنا لك فتحا مبينا ابتداقي تاسو ماته توجیک کړو چې دنه مراد فتح د خیبر ده لکه جمهور واي نو بسګیت الله غنیمت و جنگ موږ نشته او هغه شی موږ داسو چې خپه اسانه باندې نبی اسلام بس لړو او هغه خوبه اسانه باندې او هغه کلمې او هغه بیا نبی اسلام لازمي ورکړي هغه هغه باندې کې خوده په په برخه باندې هغه تاواله نو بس هغېته ابیکه شو ا بیا ته په برخه باندواه شو برخې به بیا د غ اغراتلی. نو بس الله ته غنیتونونه وي چې تاسو لا چې غنیتونو د غنیتونونه د خیبر د یودی مراد مراتدي دا اوس چې اسرائیل کم د کموردارخبر ان د دا یدي ل تاښضه د پارا د دی چې تاسو واخله هغې لره. ندی بسوی ذرونا مونږه پرې نه طبيعکم چې مونږ هم تاسو ته بشو تاسو لرل شو ال ته جنگو ګو الله فرمای یریدونا د اراده ده ان یبدلو کلام الله دا چې بدله کی خبره ده الله کلام الله کلام نه کمز زید الله ویلی چې دا, دا خبره ولا سر خاص ده دلیل ده هغه چې په خبره باندې چې څوک احادیث مبارک نه اللهตะ کلام او خپل خبره وته هلکه قران کې دانشته په هیڅ ځای کې چې الله دی ویلی چې د غنیمتونه د تاسو سره خاصتي چې کم خبر والے سره دي دا کلام د الله چرته دی اغه حدیث دی جبريل عليه السلام په اسه ته نبی عليه السلام ته ویلی شو چې دا د دې سره خاصتي خبر ځانته دا غنیمتونه به دې ته ملاويږي دا چې کم تاسو راغلي او قران کې داږي تذکرہ نشته اب یوتم الله کلام وې نو حدیثم کلام الله دی خدا اغه لفظ معنا د الله ترې پي او لفظ پیغمبر ترې پي ته حدیث, حدیث قدسی وای او چې کله لفظ معنا دوه له الله ترې پي نو ته حدیث قدسی وای او چې کله معنا الله ځړه کې واچي او لفظ پیغمبر خپل استعمال کې نو اغه ته عام حدیث وایلیږي حدیث په دوه قسمه دی یو حدیث قدسی دی یو عام حدیث دی او یو قران دی دریوالو کې فرق قرآن لپزم دا اللہ، دا اللہ. دا دی قران لفظم د الله معنام د الله او لفظ بعینه هغه لفظ چې موسکم لسته شي اودری په قرائت باندې ام ثواب د ادا معجز د دیسو مقابله نه شي کولې اځویم حدیث قدسی د الفاظم د الله او معنام د الله تر په خبره درته راغله هغه موسکینه شویلې هغه د الله تر په دي هغه موسکینه شویلې هغه دا تلاول داسې ثواب نه رسنګ چې قران باندې اغه معين ثواب ذکر دے په هر باندې لس نه کې اغه ودې کې پرښت او یو عام حدیث ده چې پیغمبر له الله زلکي معنا چولې ده او پیغمبر لفظ په استعمال کړی نه ته عام حدیث ویل دا دلیل پر خبره باندې دی دلته علاوه پر مې چې الله کلام بدل کې کم ځای کې قران کې خونښ ده چې دا الله کلام د دین علاوه ند چې هغه ته حدیث قدسی ویل کی خبر زانته نه حدیث حجهت اپرینیٹ باندې اور اوته سه شهر دونه خو شکل همداس سنت نه دی منیر شاکر وته خبر درته نه شکل همداس عالم هم نه دی خبر درته واما متا سنر الیو کلو تراوین نشته کلو داش نشته بزنله یو لبا قاتله اول پین پیرانو سره بیا په تنلیک یې حدیث بیا حدیثم پر خداغي سره مرپل شو نو بس سره په کتاب الله خبر درته صرف کتاب الله که تراوال نو اقیم د مستريقه کمزه کې ماته خو قرآن کې وخای ما سرکات ماس په خین وخای سر سلو رکاته په پورو قرآن کې وخای ما هم مس پنځه رکاته په دیګي هي ځه کې په قران کې اکیم الصلو مس قائم کې ول اوس مس قائم کې هر مس څومره رکاته نه ست طریقه دا به تر سنراله دا حدیث مبارکهونه احادیس مبارکه چې څوک نه دلیل پیدا دی ما توخا پیغمبر تعالی وی دی راتل جدي دی الله کلام بدل کی کم زګر اگلی د غتونونه دي ک چې نه فتح ل کفت همبی او خوله لفت هم درکه په دی خوې یفت هم درکله او بیا به غنیمت کېږي نیمت به دا تا سر چې کمم راغلی دا به اخلی خبر د ان دا لګه دا شته دا دلیل دی ټولو عما موفیننو چې دا دلیل د په حوجیت د حد سر مباره کوبان دی یوریدونونه د ا رادلدي انیبددللو الله دا چې دوی بدل کې کلام ده الله کلو وا پ غمبره جواب ورتهوررکې ت تتبعونا بونه یر ګ تاسومون سره تللیغشه کذا کوم قال الله دارنګ الله کم ځای قرآ کې نشته ح م قبلو وړاندې د دی نه چې مونږلا را په شو نو په سا کې الله منمنت دي پهونه د پ غمبره دي به تا ته په جواب ک چې تو ته مون سره ته نشت نه نو دی په جواب کې تا ته و چې بل تسوودونه نه مومنانو غمبره تاسو م سره حد کو تاسو مون سره عثر دی. په حصول دا غنیمتونو کې او تم پتا یمونه پکانه تا شل ته بلل شو ال ته کې دوره جنگ جګړه نشته خبر دا لګنه او غنیمتونو به حاصل بود. نو بلکانو لا يفقهونا الا قليلا پیغمبر تعالی پر بلکانو بلکې دوی چې لا يفقهونا دین پويږي الا قليلا مگر لغون دی الله جل جلاله په دین باندې د دې پوهې نشته معاملدارنګ نه دا د دې چې سوې چې د دنیا د وای بلکې معامله د چتا سنت له مخکې نه ټایر شي د الله جل جلاله ترپ ته تاسو منې پیغمبر سه حسد تر نشته لمؤمنانو سه حسد تر نشته تاسو نه پوهې تاسو کې جهل نه پوهې د په مور د دین باندې او دا ا مونافیکانو ته الله خاص کړ دې آیات کي خطاب دي اور وځي الله جل جلال جلاله تاسمه بازي مؤمنانو مولک مار قران لګلي او دې جل الله پر مهال روان دی jihad بل کستا شو کي نو خپ مزبوت خلق را روان دي قوت او طاقت والا خلق را روان دي او ځانګيږي کي الله به الله جردر کي دنیا او خیرت کي خبر ځنه تا نه بوکيस्टन اور خدا مکاست اوسه پارنه الله پر مهال قلوه پیغمبر ل للمخلفين دغ رستو پاتشي و کسانو تا مل العرب چې دا دا بانډول د منافقان اکثر دا بانډول نه پوي خلک دا بانډول خلک نه پوي خبر ده ځل کنه او چې بار ملمره شو دي کاکا تاسو کنه منډگی خبر ده پلوټه بانډول او والم ان ولو کې هغه پوي چې کوم د خار وله خبر ده تل خاري و لغا له تاغه زیات په وړو باندې مهنت کې هر نه هجبان ساتي نظر پیسې دي نو هغه پوي دارنگی آقا زمانه که اکثر نباندو ولی بازی الحمدللہ آز باندو که دائی چی دا خریو زیات نسی زیاد اکثر دائی او آقا زمانه که بداؤ دا باندو ولی چو دا دی که اکثر منافقانو ومن حولهم من العرب خبر دیند دا دالا اباندو ولی چو دا درانگی چی بکیو نا دا آقا زمانه که دا مدینه نه چکم گیر چا پیر خلق پاتی گی خبر دیند دالا نا دا آقا خ دیت اوایا ستدعون الى قومن زرد چ تاسو برابر للیشه الى قومن داسه وکمته اولی باس شدید چې هغه ډیر قوت او طاقت والے د بجنګي اولی باس شدید ډیر سخت جنگ والے تو قاتلونهم تاسو به یې سره جنگیګ نو او یسلمون الا ان یسلمون تر دې چې هغه تابیش نه جزیه غاړه او یا ایو اسلام رلی اسلام اصل کې منکات کې دوه تابعدارو تابعدار نو یاو اسلام رلی تابعشي آیا په دویم صورت باندې ټیکس تاړه کیږي خبر ځان تا لا فین تطیعو کچریتا سو تابعداري وکړه اوس دینه مراد څوک دي دي چې بس دا وره بیا مخکزو دلی نه کم کوم مراد دې چې پر مې سخت جګړې والي دي اغه سره بتا سو جنگ کاه تر دې چې تابعشي اسلام رلی بلاد جنگ په اسلام کې داخل شي نو دیک زرا دمو پسرینو هغه اختلاف دي بعضی دنا مراد او ونسکیف ولعلي خوازنه او سکیب قبيله ولعلي بعضی مراد هغه د دي دین وجدات نن مراد وکړه د نبی له صلوات و سلام په دادي چکم د جنگ الله دل تذکر ده داسې قوت او طاقت ول سر دغه نو چې هغه سر دي داسې جنگ شو د نبی له سلام دور کې وي دا جنگ نه وشوي دغه نه مراد صحابو موږ بهدا لستو د دې نه مراد د حضرت ابوبکر صدیق سیفدور کې ستو دعونه نو بلون کې دایي ابوبکر صدیق شو او جنگ چاسره شو نوغه بنی حنیفه سره شو اصحاب الیمامه چې کوم مسلمه کذاب دې پیغمبره داوی کړو او پاګه کې بلک قرشه شا صحابه شهیدان شو داغه وجنه دا قرآن په دې شکل باندینه نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سیراغه او د د قرآن منتشر دی چه چې ته ڈوکو بان نیلی کلیو، چه تا دک جروو پا پانو بان نیلی شو، چې ته چا تا یادو، خبر دین تا لیا مکمل یادو، خدا سی مرتب نو، تو مردن هون تا بار بار، چه دی جان که دیر کاریان شه دانشو، بار بار یو عطوی اللہ بیاد آغاز سینه او بیا یو صحابی اغیر مکرر که زید ابن صحابیت اغیر مکرر که، اغه به نبی صلی الله و سلم د پرم لیکل کول اغه بیا اوله کیتو آیات بکتو او اغه کس چې چا سره بو اغه به اوریدم اغه خپل محافظو د قران قران و د یاد ټول خبر ده نا او مراتب کو بیا ابو بکر صدیق سره بچغه وفات شدا او عمر سره بچ سره بیا جله عمر سره وفات شو بیا د اغلور حضرت حفص رضی الله تعالی عنه سره وای کی قرات مختلف وو نو بیا پکې یابانستان سردیځه کې جنگ کې د ارمینیا کې نبي اسلام قرشه یو ینه کې راته کې بابا یو نه دا تسوي بابا یو تغلتوي کرات لکه عادل به کرات دې ول لهجه وي ول لهجه باندې نازل شوی او جبې وي چا به جبرائیل وي نه چا به جبرائیل اوي خبر ځان تا ول لهجه وي نبي چې کله هغه د دې ځنه لړو حضرت عثمان نه ته و چې تدیکم پکروکا ورن دیگه به اختلاف پیدا شي نو بیا ګرم د ک صاحبینو ورو ته اوم د ک نوخ سره او در سره نور صحابکلو او ته د قریش په لې جبان دی د مرتب کا او جکل اغبه نه مرتب کو نو نور سمره نسخه جی پلاکی کی چا سر خپل خپل دی هغه صحابو زان ل خپل خپل کلي ټوله حکم کوئی دا وسو او, او دا یو نسخه چې زموږ استه پرته نو هغه ټیم نو سې نو داسې یوي شام تولېګلا یوی بلې علاقې تولېګلا یوی مدینه کې پر خدای یوی مکه کې کړه غیر چا پیریولګلې خو نه دا هغه مرتب قران دی ورحال دغه دوران کې بیا قران مرتب شنه باز وي دغه د ابو مکه کذاب والا د کواکيات مراد د ستوداونه د عین مراد ابو بکر صدیق سبلي او باز بیا ورستو ودائین مراد عمر سبد او د جنگ مراد الیکو من باسین شدید غفارس او روميان دي داته مرادي او باځه تاسوmai باځی د نبی اسلام علیه الیک عثمان او خنین او تا دم را سخ جنگونه دم را سخ مضبوط خلق نو باځه یو یغت نه مراد دی د فتح مکه نه رستو متصل انداز جنگ بیا شو نو بہرحال ټول کیسه تزاد نشته هر یو ته نه مراد کې دی او بہرحال دی تم نه او شچتا سو په الحال بنځه انور جنگونه را دی چې کی مضبوط خلق شتا اغه سره جنگ دی نو تاسو د خپل ایمان او تصدیق کوی نو لل شیغیس رو جنگیگه او که تابیداری موکلا نو اللہ جلال جلال حب دلاجع دوی او که چر اوم نمانیلا نو اللہ بدل دا سید سنگین عذاب درگی نو اللہ پرمایل چه فا انتو او یوتی کم اللہ اجران حسنا که چر تاسو اطاعتو که تابیداری او که جنگ للاڑه الله کم اللہ الله به تاسو بتاستو خست سواب درگی و انت تولو او که چر تاسو مخ لا که څنګه چې تاسو د مخ کې من قبلو وړاندې د دینه په سلو هي خدي کې تاسو مخ وړلو دا رنګه دوپاره کې مې مخ وړاو ان بیا بیا یوعذبكم عذابا الیما درب کې تاسو ته عذاب دردناک او دي چې یاده هم ساته زموږ نه امام سره مسئله لاره دینه مراد عرب ولنه یارب ولا مشرکان ولا پر سرب قتل دلته الله او یسلمون ویلی دمو امام سیبای چې کم مشرکان د عرب دي او یا مرتدین دي دی. دا هغه نجزیه مزینشته بس دغه د پریا توره د یا, یا مسلمانې اسلامی سٹیټ مرکز ده مرکز کې مشرک او مرتد نشي باید ګره داغه بیا سر کټکه اوس اگر چې ټرمپ هم وعده نورو پکی بلاد دیره دی امریکایان پکیم دیره دی خداله کم ستټ مرکزی د مسلمانانو ده هغه کې مشرک ته اجازت نشته انا وا جزيره العرب کې سر والی کی او مرتد غن به سر والی کی او د دین علاوه چې دی د دین علاوه چې جيا د دین علاوه دی امام سبوې چې هغه د عربو سره تعلق نه ساتي اهله کتاب دي یا مجوس دي لکه ایرانیان نو دا هغه نجزیه قبول لشي او دا غ مشرکان د عرب چي د هغه برکنه ځکه هغه نجزیه نشته پجیزیه با باندې او دل ته تو دي هم او مسلمون یا تابیش مثلا پجیزیزره نو اغه مې دېنه مطلب د عرب والدانی شي ګره زکه د اغه اتتباه پجیزیزر نشته داینه سر کټ کول او دا نور چ دی لکه مثلا د پاکستان شو د بل ملک شو د بل ملک شو پاکستان لکه لګه کافر ملک نور ملکونه جری کای سر جنگ کیږي او اغه یو جیزیه ورکو به جنگ تا ضرورت نشته تابې کلی شي پجیزیزر زمونږ <تصفح> امام سبو دي نه مراد نو کتا سو والی ده بیا بل دردنا کا عذاب درکی وسی بیا ها دا یو ور سر وایو ليس علی الاما نشتری علی الاما پړون باندې حرجون ستنگی سګونه بچونکو بس دا سخت وعید راګنو صحابه بځه مازورانو پکی وای پریشان شه شهر د خوتنګید شهر غلی وتللی الله د آیات نازل کچنا کملون نه پاغه باندې صدقه نشته ګنا نشته ولا على الاعرج نه عرج بهین باندې عرج بهین چې مکمل غډیو معمولي هر چا څنګه سخپی کې مسئلې مکمل جهاد لتلنی شي حرج ستنگی ولا على مریض نه بدايه مریض باندې چې جهاد نشي کولې نه پاغم ستنګ نشته دا مازورین نه دي معذوری نه باندې جهاد نشته خو یو خبره یادت ساته دي دا کې وایي چې ګنا پینیشته دا وایي چې جهاد پینیشته که جهاد لکه ک ساب د وړون دی ابن نیو مکتوت لی او پ خپله جادله یا د تاتار وخت کې بعضېولما هغه برړاندو او بیا هم کم س کم سامان سره نست لاسونه ب پ. خبر د انله خدمت وغیرره به کوو نو قین نو تللی شي بیا دوله اجر دی. خبر د انله خوشته د پنه ک پاتشي نوګونه پشته ومن ی تتحیل له ورسوله او چا چې اتباکله د الله د الله رسول ی دخل هو جنات ان تجرې منته حالان الله به ز جنتونو دا داخلي داګه د لاندې به با نهرونه وي نهرونه سرور ته سوری په وي د ګینو شرابو دي د بود او من يتولى او چا چې راز کو مزوره نه دي اوه راز کيده الله د الله د حکم نه لګي د پیغمبر د حکم دي او اطاعت نه لګي يعذبه عذابن الیما الله به انسان د عذاب ورکی او داسې عذاب ورکی چې دردناک عذاب بوتل سيقول یقول المخلفون آزر دی چوبو آیا رست پا تکلی شویدہ پا وقک انطلقتم چتاسو زہے تری این زہے ایلا مغانی ما غنیمتنو تا غنیمتنو دا خیبرتا لیتا خدوها دید پارا چتاسو حاصل کے دیل نديبا و اذرونا مونږ پرې دې نتيو کوم تاسو تازو سرزو کاو تاسو سره را دلري يو بدلو کلام الله دا چی بدل کی حکم دا الله تعالی کلام دا الله اول و پیغمبران تتبعون تاسوږه زمونږ سره نه چا تاب کې دې نشد لږ قال قال الله دارنگ ویلې دی الله تعالی من قبل وړاندې د دینه وایا یقولون فزرذ جيبوي بل تحسدوننا بل ک تاسو موږ سره حسد کاوه بل کانو بل کیدی لا هم کونا چدین پوي کې دین باندي الا قليل مگر لګه پوي سره قلوا يا پیغمبر للمخلفین ارسطو پاتکلی شو من العرب د باندې والنا ستو داو نازر د چتا سبرابل لشه الی قوم اولی با سن قوم ساح جنگ والت الی قوم الی شدید دا کوم تا چا د سخ جنگ والا تو تا سبای سره جنگی او یسلمون یا د چتابی جی یا او یسلمون الی ان یسلمون تر د چغی دابې شي په دې ځیز سره فین توتیو کچې تاو تا بدار وکړه یو ت کومله او دربې الله تعالی تاسو تاجررن حسنا سواب خسته وای انته تولله که چې تاسو ع را کو کمه تول ل تممن قبلوڅنګه چې تاسو مخړوللی ع رام کلړ د د د دینا یو علیب کو معذا بن علی ما دررب کې کو ل سال الله مع نشته د پړونبانې حراجن س تنګې جهادو ولا على الاعرج نپا ګډ باندې هرجنس تنگی ولا على باندې هرجنس تنگی او ګنا ومن يتئ الا اچا چتابدار د الله تعالی او د رسول د الله اوکلا یو د خل او جنات من تعت على الله داخل کی د لره د سباغونو د چبي کی بلاند داغين ال النار او نهرنا ومن يتولى چاچ کو یوال دی عذاب الیما الا عذاب اور گدہ تا عذاب دردناک ہو الحمدللہ رب العالمین و من اهلنا مزینہ bizim الله <diren> ای برکات منتنسیم <media> مجاهدین امداد قسمت کی نی الله ان دراشه صلی الله علیه